حدیث نمبر دے 975 955 5975 نمبر حدیث دے دریاض الصالحین کتاب آداب السفر باب دے یوسل یویا د باب کې بیان د دې کې چې دا باب د مسافر په بیان د الله اکبر ویلو کې کله چې مسافر یو غونډي یا یو بل یو چټ زیت اخیږي او سبحان الله به وي چې کله خل یا کندي یا یو کته زیت را غوږي او پوڅت आवाज تکبیر یا بل سو سوجفا ویلو ممانعت راغلي چې دا منظر بیان کړي بابو تکبیر المصافر ازا ساید سنایا وشبیا باب دی پا بیاند تکبیر ویرود المصافر کلا چخیجی یو کندو تا ازا سنایا آ کلا یو اچت لرزیتا سنایا جمد سنیتون دا پا مانا رازی دی یو دغرون ومسکی یو کندوی وی پا دی کندو بانی پیزوون چه سریکل باق تزی نا کندو رازی جوشوی گنا کاته پدې غنګوډی چې کمالدار تدې دا اکنده وکړه دغه یږې دا هغه کې زه په زی دې بنیر یادې سواد غنو تا دکندون دی او پم شهبدا اچت زینا او سبحان الله ویلی زاه بتل او دیا کله چې دا کوجیږي ستا گند او تا په شاندار ښکته زینوتا ونایو ان المبالغه او یا گاڑی تخېجه ها الله اکبر چې دا خوجيږي نو سبحان الله او نه دا ز مبالغه کو نه پروتوکولو داوا په تکبیر سره او په شاندارې الله اکبر چټواز باندې ویل دا پیغمبر من کړي فوچتواز باندې ویل وان جابر رضی الله تعالی نو قالaikum اعز سيدنا خبرنا کلاچم با خطیدو لیو چت زيتم الله <سؤال> اکبر گاڑی تا کي جي ها او چت غرت کي نو منگ الله اکبر وا اذا نظرنا وكلاچم اكبرا خزيدو كت زيت نو منگ سبحنا سبحان الله کي كت زيت لا کوزيدو گاڑی ن کوزيدل كت الله سوئي سبحان الله اللواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال او كان رسول الله صلى الله عليه و كان النبي عليه الصلاه والسلام جو, جو له کردا اذا له صدا کله چده خط له یو کندوتا یوشت جاتا نو کبروه دب الله اکبر إذا حب صحو او کله بچ د دا کوزي د دخ کته ځته به صبحان الله غبصبحبحان الله کصبحبحان الله رووااب د بنادن سين وعنوونه کللي د نو مرض تَعَالَ الله تعامانا کالاکانو نبي ل سلاتو سلام عذا کا من الحاج کلبات شو ا پشدا حجنا یاد اومرينا كلما او فا لا سنيه تن کلبات شو ختيدا نبي عليه السلام په يو ډيري باندي يو کండో په يو ډيري او فد فدن كبرا ها يا بختيدا نبی عليه السلام په یو ډيري باندي او فد فدا ګورا نبی نبي عليه السلام بختيدا سنيا کండో غونډي او فدفد روسو معنا کئ اغه اوچا تا کار جن زمکه اوچا چکانی پا ریبانی پکالو کې تدلسوی مشکل وی کړه بچه خطه دا نبی علی صلوات و سلام او شډ او فدفدن یا اغزمکه کار جنی تا چکانی بو نو کبره صلی الله سن تکبیر به وی درې زلا درې زلاوبه الله اکبر سم قانو بیابیوی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد ووالا کل شیئن قدیر آئیبون تائیبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ رشتہ وردی اللہ رشتہ کردی اللہ واد اخفلا وانا سارا عبده امداد کردی بند سلام وحظم اللہ او شکست سور کردی ڈلو تادو کفارو وحدو اکیوازیم متفقون علی اتفاق علی شی په حدیثه بخاری او د مسلم بخاری او مسلم یواز د مسلمانانو د مقابلینه کافر او تې شکاس ورکو او دا حدیث بخاری او مسلم دواړو ذکر کړي وفي روايات للمسلمين و پیرواده مسلم شریف کے راغلی اذا قفلا کرا چ واپس بندش نبی علیہ السلام دلہ کارو نا وسرا یاد جنگونو وسرا یاد حج یاد عمرینا نو دا بیوی گمبی لا اله الا الله وحده لا شريك له له, له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اي بنا طيب بنا بدون اولو اووف ارتفا اوچته قوو فد فدن هو بفتحلفا نبي نوما پهفتده د دو دوالو دپه په میې دوالو کې دالی مو مله ساې نهاخیر داغیدال غې ووه دا غلیز موررتوم داغ څخه او پورته د ځمه وعن ې را د الله اوتهعاانو ان رسول الله صله وسلم کالاي یا رسول الله د الله پ غمبري ب شکه زوریدو غړمانلو سفر دا چې سفر شووکم زوالم چې زه سفر و نید سفر کوم ف اوسنی نوما ته سیدوکه چې په سفر کې کمم کارو نو وکم کاانانوي نه بیالی سرلاتوصلسلام مال کبي ت کو الله لا زمم کا دپلځان سره تخوااب یو بځان بچکې د حریګناانه تبی راله کولی شفین او الله اکبر ویللي پهرو چد ځبانې خطلوکې پهما والله د جوړرکه چې اوګې د سړی واپ الله حمت ویل الله حمتتو ویللهول بروردو بوده الا ح اتوي اراغون کا دد پر اللہ دی اللہ دل اسم کا تر پر نزدیکا راغون د کا دل لوالد از من کی واهن علی سفر او سان ک پدانی سفر ترمذی وکال حدیث حسنون وعلم موسی شری رضی اللہ تعالی نو قال یکنا ما النبی صلی فی سفرن او محمد نبی علیہ الصلات والسلام سفر په یو سفر کې پخونه نو منګه از اشرفنا علاوه دن کلا چې منګه وخت د رو په یو کنده حللنا نو منګه سبحان الله واللا اله الا الله وکبنا منبل اکبر وی ورثفات اسواتنا او منګه با پروتکل په نو وی نبی علیہ الصلات والسلام یا یو انا سې خلقو ال بو ولا اے خلقو رحمو کئی پخپل زان نرمی اختیار کئی پخپل زان نو باندی فا انکم لا تدون اسم ما زکا چتا سو اسم لرا حکون لرا آغا خو سکون نرے جاو چکے و توائی و غائبن او نبالی تاسو آوات کوي تاسو نغائب تا ان او ما کوم بشکارت سره ده نو چې تا خبر دا واسکه نو هغه كون هم ده هغه غایب هم ده هغه مل هم ده نو هغه تا واسکه او الله نغایب نه کندو نه لره ده حاضر دی هغه پر خوده پوشه ده نجیبه خلق ده لا مدد شلو يا زانه لا مدد فلانيه او زالما هغه موجود اغا حاضر اوغا قادر اوغا متصرف اوغا پاسو پیدون کے اگے پرخے اوغا غائب اغا مل اغا نش اغا اغا, آغا, آغا, آغا, آغا قدرت رسي گون مالک دے ویرا مدد سفلا و ظالمہ لو نہ خصوص جو کہ نہ پدی نبی علیہ السلام صحابو تو فئنکم لا تدعون اسم من ولا مولا غائب انه ماكم من نسيم قريب وشك ذا الله اوردوا ولا قد الله اكبر اوردوا ولد قريب نسير دا سنذر نحن اقرب اليه من حبل الوريد متفق عليه اربوا بفتح الباء الموحده اي ها نرمیو کئی بی انفوسکم پخپلو زانونو باندی نرمی اختیار کوي او تا چیغی شروع کری ری ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو ہو او چاپی روی او پیزان دیلے تیار کری ظالمہ تا پی حفظ دیدے بارہ کری ها اغبانس کے باقاری او پیز ناس دی کتے بیلے کتا نا روا دی وی دا کم شیع روا دی و زه کول ناروا دي ا او اپدي طریقه زکر پیغمبر پاک نه دی کړې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو صحابه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په جمعه د تیریږي د ابو موسی اشری جلان جمعه ا هغه ته وی چې تاسو په جمعه د تیریدم او تاسو په جمعه کې ما عجيبه کارولې دوی څه و جمعه کې خلک را جمع شوه چې هو الله هو رابو موسی شریورتو ویل <سؤال> جلانو وتابداه مه کړي وې زماسه کارو سا جمادو نو تاول د خلک منې منې کړي بل رزبيات دي کی عبد الله منصوص جلانو بو جمات ک خلک را جمع شوی او چغې وې اګه ورت لالې چغې واچولا جولې د کاو نټک کړه اوراله یو یوې په کانو باندې اولی تقللیو کاغته حال سیابو لم تو بالله واضل اوانې لم تو لقد لکه د جيتون به بدهدنځلما ا دا جاې ما چې پیغمبر په وختې چړنی دا لا زلی شو دي کم لوغو کی جماعت پیغمبر سره خورړ کړي اغله مات شو دي۔ ینی زمانه نس دې دې له شویده اغلوغه او کپله موجود دی چې نبیلی سلام پستر کې لگے او تا راته او خپل طور توربه د دباندی یو په کانې وشته او د جماعت نه به وخا دا خود پیغمبر طریقه وا ته صحابه طریقه و دلال او چې جولي کړی دی دا داسې طریقې باندې بحث وي ذکر بل جهر دا زمنګی امام ابو حنیفه داده دا بل قرآن کې ادعو تزرعن و خفیعا او بلیق پن رب لرا پا جزئی و پرو دے بچه غیوی اللہ ہو تا براو خیجا دا سوگ دی برا سوگ دی کین زیل دکی مالا راو نوی سوگ تالیبان بادن کین درس نرمی ہو گئی پا خلو زانونو بانده بابا باب د په بیان د مستحب والده دعا په سفر کې دا دعا د چاک دعا به تردا په سفر کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره قال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجاباتين د ری دعاګانې دي قبول شي وي لا شک فيه نا نشتر شک باغه دعاګانو په قبوليت کې اغه دری قسم د دعاګانه الله قبلی بلکی قبول شوی دی هغه بارکی وا چکو ادا قبول شوی دی درې دعاګانی یو هغه دعا د چا دا دعوت المذوم دعا د مظلوم دا دعا د مظلوم دا د مظلوم خیر نه چې پچا باغ ظلم شوی دی ډیر ظلم به شوی او هغه ظلم بدل نالی او الله ته دی او ای الله زماذ ظلم انتقام تته بدل والي خو دش ته جلغه نه علی ګوره مظلوم بازار وا مظلوم لمقد خیروم مور غوا کاغه لا سچت کلو خلی واز کلا دا اداس نه ب تبهه برباد شي ها المظلوم او د کوي دعوۃ المظلوم دعا چه مظلوم ده ته دعا وکینو هم ام په دوارنګ شې او چه مظلوم ده له خیری وکینو هم تباہ بچونه بخلاص شې مالون او دون بخلاص زالما ده خو او دیم و دعوت او یو دعا د مسافر چا مسافر لا سوچتکری طالب دي چنه یې عالم دي وای الله ته تاسو داسه کا نو مزيبه کې بیا او کداغه خیری اواله نو تواب شې او اودریم و دعوۃ الوالد علی ولده اودو اخر د پلاړ تخپل بچی باکه یو خو حق خیری دی هغه خو الله نه قبلې خو الله ظالم نه دی چې تاکي یو زین نشه کړه تا تر دین مخه خیره کوي مسافر دی مظلوم دی تاکي راغځې نشي هغه نه قبلې پوښې او هتاکه زه شتا عالم دی او طالب دی او مسافر هم دي او مظلوم اومده نو چاغ لا سوشل نو باغ ظلم کې تبا و نشي تبا کې یا خلق او الله دې تبا او برباد کی چې کم خلق زمنګ سره ظلم او جاته کې بي ها من کې غوناه نشته او من کې کار نشته کم چاغي زمنګ سره پای کې ظلم کې جاته کې منلا زيتون لا کې زمنګ طلباء او نخصالونا الله طور دغی مناسب صدا ور کې څنګه چوزونه مناسبار څوک جی رواه دا دا ابو داود ترمذی وکاله حدیثنا سن علی سفری روایت ابي داود الا ولدی دا نشته پروا د ابو داود کې الا ولدی دا وترवाडी الا ولدی بګینشته بوش نو دعاء اغسل خیر مال باب ما يدعو بي اذا خافا ناسا و غيرهما باب دې په بیان دا سکه باب دې په بیان دا هغه سکه چاغغوالي ها په بیان چې کله د خلکو یاد بل سینه يرکه په باوجود دعاس یذو چې دعا کوي کله چې دیږي د خلکو نه او غیر هم یا غیر زدینه د خلکو نه يرکه او یاد غیر نه د دشمنانو د نورو خلکو عن ابي موسى شعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما كلا شبير يدقومنا وقالوا يا الله اللهم انا نجعلك في نحورهم ا الله انا بشك من نجعلك في نحورهم منغا غرزو تالرا ا الله منتا داغه مقابله تمخ مخو منګرځو تعالی فی نحورهم ومها مها دغه په مقابله دای دا کی زمنګ حفاظت او تا منګ دغه مقابله ته مخامو یعنی نه زمنګ د طرف نه الله تشا او تباہی کا نحور اصل کې ده نه حنا ده نهر و زید علالې دوتا زناور چې کم زی کم زی باندې علالې غری ته نه هروي دې حدیث مقصد د چمنګستا امداد د خپل حفاظت ذریعہ غنو نوم تر دې کافرو د مکر فریب چل ها زمنګ د طرف نه کافي شه او غیلہ الله د هغه سزا ورکا دا, دا معنا الله اومه اننا نجالک فینحریم یا الله منګه ګرځو تا ګرځو منګه تلرا حایلن دفع و من داغه په مېزمنګه کې چې دغه کې زمنګ داغه شرونه و داغه ازیه تونه ماناکه محدثین ا نحورهم ان جعلوا حائلا بینهم بیننا و بینهم تدفع عنا شرهم چې دفع کې تزمنګه داغه شرونه الله زمنګ داغه شر دفع کا مغا موع اللہ زمنګ د دا, دا خلکو شر دفقا ونعوذ من شرورهم او پناوالو موږ په تاسو را د هغه د شرورنا فی ابو داوود ونصاحف سنن کبریه بسناد نساین باب ما یقول اذا نزل باب بعد فی بیان دا سکی شاغوای کلا چرکو جی فرا کوزی دلسرا د یو پړاو یو نه یو مقام تدار او را کوزی دغه زینا نو چې دا کو زیرګونه هغه پکما دعا وی ان خوله بنت حاکیم من قالته او سميته ما ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چی من ظلم من زلان ا سو چې دا کو شو زل دا ثم قال بیا وای اعوذ بکلمات الله تا راکوش یو پلاو تا ا ایت اور سد او وی اعوذ بکلمات من شر ما خلق ز پناوالم پو کلماتو د الله چ پور دی د شر دا نه چ پیدا کړی الله الله چ تا کم شرونه پیدا کړی دی نوز استاد هر شر نه پناوالما با کلمو کاملو باندي د هر مخلوق نا لم یزرहू لم یزروا شئون لم ها چه زرر به اونارو سیا غطا لم یزرहू شئون چه زرر به اوناسو حتا تر دیر تا علاج ده کوچو چوکی سفرو کی دا غزین ند دی صبر چه ده تلن ند تردی چه دیده غزینه کوچ او سفره کیوئی لیندل بیشی سرونه رسی چه دا کلمه چاوی بیلک اما اعوذو بی کلمات اللہ طام ماتی من شر ما خلق دایو بیترین وزیف دا کلمه رواه مسلمون نقل کرده دیده مسلم شریف وان امن عمر قلعوه کانه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا سافره کلمه چه مسافر چهنه اقبل اللیل نراتب دشپیح کلمه چه نبیل سفر کاو نشپا مپی فا اکبل اللیلو نراب اللا پا غبان شپا اکبل رام خامک بشوا شپا پا نویوی نبی علیہ السلام دعا دعا وید چه کلمه پی شپا سفر که یا عرض ربی و ربک اللہ ای زما استار رب الله اللہ ای عرب زما او رب استار دی اللہ استار ملا دی و زما ملا دی ای أعوذ بالله من شر و شر ما في ذا پناوانا مبالا صدر شرستانا أو دا شر دائنا چهة بتاكي دي لكما ران لرمانا نور حيوانا و شر ما خلقه فيكي أو ذا پناوانا مبالا صدر ده شر دائنا چهة پتا كي. و وشر ما يدب من شر من شر ياسد واسودا اوز پهنا او د شر دانا دا چې ګرځي په تاباندې حرکت او ساخري په تاباندې او ذو بالله فناوارم پر الله من شر یاسدن دا شر د مزرینا اسود او تورمارنا اسود تورمار وامنل حیاته او د مارنا ولقرب او د عام للمنا او من ساکن بلده او دا او سیدن کو دو شكور كي حق أسيغي رستو دا شرد آغينا ومن والدين وما ولد او دا هر بلار او دا اولادنا شرب وارما پنا ما كلا كلا بلاران شريران شي كلا كلا اولاد شريران شي نو دا غي دا شن الله پنا وارما رواه ابو داود وزدي الفاظ و معنى كي پديك بعض الفاظ والاسود الشخص اسود آغا توڑ مارتا ہوئی قال خطابی ویلی خطابی رحم اللہ و ساکن البلد هم الجن اللذین هم سکان الارد او سیدون کی دکیلی آغا جنات دی آغا چاگا او سیگی پتیز مکا گئی پیریان قال خطابی ویلی والبلد من الارد آغا غکلی دز مکنا ما کانا ما والحیوان آغا چاگا دا جی حیوان آغا اگر کنی د سمکه د چې د حیواناتو زی وی ولم یکن فی بنا و منازل اگر کنی پای کی صاباده اس منزلنا اباده کو قال خطا بھی احتمال دام لري ای ان المراد بالوالد چه مراد په والد سره ابلیس سی شیطان کې چې دا والد نه مراد شیطان اومنه وما والد نمراد شيا تیندي مراد دي دا غينا دغه دا مراد دي زه کارامو وسوسي چي الوالد علي بری سماوالدا اشيا باب استباب تجل مسافر فيرجو الى علي ذا قضا حاجته باب دې په بیان ده استهباب د حاجت پرکو ورو مسافر زر پر اهلال تپو اپس کې دلوکي کلا چه پوره که هاجد پل کلا چه هاجد دی پوره که ای مسافره نخپل زیت زر واپس که گا زر زبیا وعا نبی حریرہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالا اصفر کتتمیل عذاب سفر دا یویسه دا عذاب ندا سفر خود عذاب یویسه دا رشتی ها خبره یمنا واحدکم تو آمو چمنکی دا سفر یو کستا صورا دا تو آموننا وشرابو ذسکرونا ونموذخوبونا په سفر کې سړی ډېر خوب نشکور طالبان هڅ خوبونه کوي هه چې مسافر جنن سبا زکه د قربت نه بار ملکونو کې اوټو خلک به خوبونه وختره وایي کانه نشته ده اه یمنه وملګي یو قسم مشغولي څه کې خوبونه کوي اه دس کلا د خوراک نه د خوب نه فاذا قزا حدكم نعمتو کلاچ بوراږي او کاځه زو خپل حاجت لره نهما حاجت پورږي نو تلوار دیږي خپل سفر نه نو فال یو عاجلا اهلين او تلوار دیږي خپل ځای ته واپس کیدو تا متفق وله نهما ته ای مقصودو باب استحباب القدوم على الينارن وکراهه دی فی الليل لغیر حاجه باب په بیان د استحباب د راتلو نو خپل اهل باندې درځي دا راز په خپل قربان اله د شپې باندې راځي باند او ک راځي نو مخ نه بوته لاور که د شپې راځي ما او مکروه عليه ززه پشپکه بغیر د حاجت نه هو یو حاجت دی چمړې شوی دی یا بیمار څخه په خپل حالت له جوړانی نو د راځي راځه او کور عمر سي دي چې ته ټل کی ملګری چا سره شپوګا او بیا کور ته راځي راځه او نن سبا والا دځي چره ووځي جاس کې کی کې نیمه زه در روان ژوند نه کوشم در ور سره د مې بیر پور کې اوسو حالات د خبرول پکاره مکه من سفری متفقن علی بابس سے بابل خان انجابر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا ای ذات والا حدکم الغیبه کلا شو او کو شو او کساس غیبت, غیب والد آغا غیبت دا غیب وال دا غیبت اغم غیب نکئی ذغايب نه کوي غيباته اول دا کې د غيبت نه مراد د غيبه غيبت نه مراد غايب کې دلي دین ورستانه یو ور پلار بل بچا هغه غايب شي هان شي منه او بیا راځه ها هو اذا دوالادو کوم غيبه کله چې پتاځوږي یو کسر ډیر اوږد شي دا سفر فلایت تر کنا فلایت روله نه د را فلایت روقان نهله لیل نه د را خولا هلته د شپې د شپې نه د اخېږ پپل او کوربانې نه ساپو که خبرې ورکی چې زله روانین بیا ټیک ده او چې خبرې نه ورکی نو اچانک د پاغې نه رااج وړی چې د خپل خاوند د 파را زی صفاګي خپل ځان به صفاګي کپله به زاداب صفا صفای سره اوس کاغه به زاد سره له بزاد حالت کې هغه هودي چې مناسب نه و نو دغه خاون به زله تور چده چانه د خپل خزینه نو چې هغه راځیل دغه سفرم کړي دار سي الحالات ایم ندی دي نو ځان هغه سره جوړ کړي کم چې داغه مناسب نه بټیو شو بیا دی وجنها رادل خان دی او که ای خبر دیور که یعنی ده دی برا براو بل او حازان خستکو المرادی خبال خوانده متوقون علیه وعنانس رضی اللہ تعالی نو قالاوی کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایت رو قوالاو لیلن ندی راجی اخبال حال تا شپی وکانو یا تیمو او چرا دلبالتا سحار یا مها متفقون علی اتفاق کړي شی بدی حدیث د بوخاری او د مسلم و فی ریواۃ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی ایترق الرجل اهله لیلا نبی علیه السلام مله کړي د راتلو د شپې نخپل کور ته د شپې ا د شپې بن راضی متفقون علی من کتاب هو الا چه اغا وله حوا اناس رضي الله تعالى نو قال او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك اله له ليلا نبرات فلطا دشب لا يترك ندي رازي فلطا لا يتركو هل يتركو ګرا لا یاروکوو ن بیالی السلام به د شپخ په الله الته نواپس کې لا ی او ن بیا اسلام چې نبر راتهبالته شپې کانه یا تیمو غدته نواشیت متفقونه به اوبه چلا نهبی کول د د د ساار یاد د م خووط متفونه للی اتفااق کلی شويبد یاد د بخارو د ممسم توروکوو المجیی او د د راتللو دی په شپ کې با به ما کو زاره جا زاره ب د باب دې په بیان داګه چې وای کله چې واپسو کله چې وین خپل کلی لره دا باب دې په بیان د دې کې چخپل علاقه ته واپس شي او داږي د لیدلو د خپل کلی علاقه ډېرې غر د لیدل ماغو بیا کوم دعاوې په حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنه والسابق مخترشه فی باب تکبیر المسافر اسعد الثنایا وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال حضرت انس وی دی اقبلنا مع النبي صلی الله علیه وسلم رالوا من النبي علیه الصلاه والسلام صرا حتى اثر ذع بزار المدینہ کلاچه منغو منغا رالوا ده نبی علیه الصلاه والسلام صرا یعنی کلاچ مخام مخشومنګ د نبی علی سلام سر را روانو په سفر کې تر دې کلاچ و منګه به زاهر المدینه پاغه سی باندي چهکارې دوه مونږ تا آغا او چتواله د مدنی منوره مونږ تا د مدنی منوره نخې نخيانې ښکارا شوی نو قال نبی علی سلام وی ایبو نتا ایبو نا عبیدو نل ربنا حامیدونا ها کله چه تاتا اخکارشی آغا مناره کلا تاتا چه کارشی آغا نخی علامی دخپل کلی آئی بون را گرزیدن کی پسی طریقہ اخپل کلی تا تا ائی تو بیستن کی عبادت کون کی دخپل رب دپارا حمد ویون کی فلا میزل یقولو ذالکا حمیشہ چویل ابنبی علیہ السلام دے خبر لر حت تاتر دے خد امن المدینہ چرال ممدنی منور ا تا رواه مسلم من چکلا ہ مکیتا فلنبی زل بارے منتلو حجلا نو شپوا خالگو ب مکمون ب بار بار قتل او داس مناری چکلا و مکی ا حالات او غ مناری منگ وینو بیا چ دمکی حدود دن شو مکی تلالو بیا چکلا مدنی تزور رضوا لو بیا خالو کې یلا موناري دي د مدینه منوره امجنه بوی هغه لټینه ها هغه تعویګ نو د لری نخ کاری دي و یا مدینه منوره دا او داغه ها نخ نشانات مخه نه موجودی کې سړی دا کله چې سړی یوکلیته دنکیږي او د کلی هغه نشانات او ویني د خپل علاقې نو هغه په زاد او او ایبونا تایبونا تا عابدونا لربنا حامدون پوږه کنه دا دواس دک چې خپل کلی علاقه تزی او نخي نخاني د خپل کلی اووینه ډېرې غر نو چراک ایبو نتا ایبو نا عابدونا لربنا حامدون باوه صبح د نه شیخ خپل کلی ته نه داوه باوه سبب دا القادم بالمجد الذي في جواري باب باذې په بیان د مستحب والي د شورو کولو د رادن دنګي پجومات اغه جمال شاغه په گاون دای کی وی او مونداږي فی پای کې دړه کاته چکلایو سلې د بہن ناراضیونه ول ب جمعه تزه دړه کاته مونږه پجومات کې د شکری کې ان شاء الله په خیر رسول ما عن کابن مالک رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کانو اذا قدم من سفرن کلبات شرع اره سفنانو بدا بالمجدي شروع اوګرا په جمعه از فرکه حفي ركعتن نور اوګرا په جمعه کې دو ركعتا ركعت متفقون عليه بیا بابو باب سفر المراه وحدها باب ده بیان د حرمت سفر د خزيزان لا زان لا وخزه سفر نه کوي چې یو زله یو واز رواني په دې حدیث پیش کړي ابي بیوری را قالا بوری رجلان ہوئے چاقالی ویلی رسول الله صلی الله علیہ وسلم لا یحلو لی مرات تومنو باللہ والیوم الاخر حلال لزید پارا دیوی خزی چاہا ایمان لیوی پارلا پورا زداخر چاہا سفر کے مسیرتا یوم و لیلت پانداز دیو رزیدش پیم یعنی خزل المناسب ندې چې حرام ده په اسلام کې سفر د پاره د خزل به د محرم نا ځکه چې د محرمه حفاظت کې د خزل لپاره دا داغه عزت بکه اغه به بچی د عرق اسما خطراتونه پهږي ځکه خزازه د شاوات تا او پدی خزبانی فساق او فجار تم لري کلا چويني فساق دي خزر الله زان لا ا کلا چني وي دي خزر سلام محرم چې بچکاي دي لرا لوبيا فساق او فجار نقصان سي دي خزر تا حكم عام دي شامل دا سفر د فرد فرد سیاحت او ليدراسته یاد فرد درس محمد رسی لزی نو ام محرم سبزی سفر لزی تور دا نو ام دا سب محرم سبزی او ل الحج او شامل دا سفر دا پر دا حج او لی العمرتی یا دا د دا عمری ویزا خیر دے علکت دے او سرا دا بچوری کبازا خضا سرا کینی دے او او دا اسلام آباد نروانی کی لاور تے بوزی بغیر زمحرمه ولدا زم دري ور دي وای کنه وای کنه دا چایز دي یا خزه با جاس کې کینه وای خیره په ایرپور مو ته هاون جدي دا چې د دې ځای روانه کلا او په پېخور کې او پېسلاو باد کې 50 کې کین ولا او تراغه سفر د سمندونو د پاسه سفر کوي جا د پ خوټیر په و کلومرلار دهلو داتهڅ سره وورېه ځانه د ورېګه کته یاره و حاج لې مرې ل هلته اوله خاون را یا هلته برل پورته روور را شيله مالي کلي د حسلام دیغ ی میلو سفرو ل یا هې او ل د او ل او لغرز آخر اللہ ازا کانما محرمون دا سفر شامل دا تور دا پارا خزبا تور تا تریور بوجی بل سک بے بوجی یاد درس دا پارا مدرسل بے بوجی پلانی جائے که سبا کوئی محرم او سرشتا زہر گاڑی که بس زینو ہوا سوکس نشتا او لدراست یاد آ درس یاد حج دا پارا او للحج یاد حج دا پارا ها دوبنا سفر چې د شپې راځي یعنی تقریبا ا اتیا کیلومټرا چې کمزله جوړیږي ال تاسو نږدې دی ده ها او خپلوان دي د هزاران دي یو بل کړي غمو خاطی خیر ده خود داسلر سفر باندې چیزی نو بغیر د خپل محرم نه با نځي یا بو سره خاونوي یا بو سره پلاړوي یا بو سره ماماوي یا بو سره روړوي یا بو سره زوي دنا علاوه نور خلچه د چاسره نکاسی کیه ابو سره نجی الا مازی رحم مگر چوي مازي محرم الها متفقون للتسافر مسير و ان ابن عباس رضی الله تعالی عنه انه سمع او دد نه بيلي صلوات و سلام نه اوريد ليقول چوي مګ لرې حالته پوښتنه کوي مې چې چا حدیثونه ویلی نه وته پوښتنه کوي ماشا بس امیږي یو یو حج پاغه خزه لازم نه دی اگر کدي خزه سره دوره پیسې وی چې ته باندې حج لازمیږي حج په فرضيږي نو پدې حج الا فرض دی چې د دې سره محرم ملاوشي که محرم د دې خزه سره نه نو کدي خزه باندې حج فرظم دی حج پینشته سو پوچی دی خزیز سرا ما حرم نئی دورا حکم دا کرده شریعتا ادا ویزا خیر یالتا امی خواون رازی آلتا امی پلا روی ارپورٹا رازی یو دا ما اقبله لیدری زجاس سفر زما والد بیمارو ما والد سبتو عمریلا نو ما خوب ځکه نراتا چه چې والد سب خدا سب مرگیلو ما ایروبا انو رسیگی جده دا دیر تکلیف کیو او نور خلق جاز که او دو شو او سفری سلو پینزه گنتی سفری زمان شاعتا نور مسافر ناستو نو آغا طرفتا یوالوکو دی طرفتا زنانه او رسوله بلا جینه و دا جینه دا خضا دا دی نور و زنانه و سلوانه و سودی دادلا علتی سو پلوان برادلولا ایرپورتا نو آغا دا غجینه و دا غالق گب جور شو فاغ اجاز که او خضا آورم دا خبر دارلا خپلا منگ تو خودری و تره کم جه زر فلانی زه ما تاوا ده کدی طول سفر دا غی پدی گف شب تیر شا دا سه خبری منس کداری چاگا منگل مناسب نیری بارال ماویو گورا دا شریعت چوي نو دا میکددی جنی سر رور یا پلار یا ماما یا تروی نو دا سه گف بیلو گولو دی پردی الکسره ګافې زګلګاو حایوبل سر مستم کولا ها او ما وی زګا څوک سره محرم نشته کنه اودا وینې خیر دی حجل ولار شوم لري د التبا ولې د جاس کی بس کوي ها دیسه پته لګي ویله کدا زما ورور دی دا می خاوند پته لګي لګي اوه ان اولته کوم بیا ایئرپورتم شوګنه بری یا اوردل لري بیا ا ایئرپورټ کی بیا استراحت زی او تهلی خوراكونه زیني ها دا آرام زي لا يغلو عندنا دي بخبو بيانو بي بي. دي وجهنه دا حالت دا بغیر د محرمنا سفر کول د قضې صحیح نه دی ګوره ها ا د پته پوسونه کې یره جالتوله خلک راضي ولته دا زي حال درازي نو پته جاس کوله سوک راضي ها حالتوله پته خلک بیا راضي ان نو سمع النبي صلی الله علیه وسلم يقول جوي لا يخلو والن رجل بامرات الا وما حاز محرم لا يخلو والن تردي پوری چاغی د اغالم ارلن بل برکو و تو په کوم تاریخ راضی بیا و تو په کوم تاریخ راضی په کم, کم وخبر راضی نا لین بیا برابر کړی یو بل صدا لا یغلو ان رجل بامرات الا وما هازو محرمه وی په ایرپور کې بس تاسو کی ډیر به ساره کې تقریبا ساره به بهرال هډیر کوشش وکړ د چبغیر د محرم نه خزلاره نشي لا یغلو ان رجل بامرات ایاده گاړو کې دالولی موتبر خلي کی ها ویدا ما کورواله بوزا پلانیزه لدا وره سو پلانیزه کی ډاکټر له بوزا پلانیزه له بوزا کورته لا یغلو ان خان دی خاجو والدې کې سړید یوی قدس رالله ما هازو محرم مګل چې بیا دغه سره خپلوان غره خزو سړېبا پيوز کې داسې وخن تیرې چداغه مانی موجود نه د جما نه نو چې یو ګاری کې خاون رواني دا هم مانی موجود ده کینره اِلَّا وَمَا حَاجُ مَحْرَمٌ اُگُ سَفَر د زینا کَی لاهور او کراچۍ لجو گاڑو کې روان دی وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ اَین شَا الله مشکار شریف کې مزاحمت کوو کې خیر او, او سفر دی نکه خذا مگر صدق بالمحرم نہ نو یغه ته یو شریعه د الله پیغمبر انې امره دي خرجت حاجتن بِشَكَا خَزَزْمَا وَتَلُ وَحَاجَتَن ديو حاجت د پاړه وګورا خز ازما او لوی حاجت ا حاجت وګورا اګه د سر زما خز او تلوا د صد پاړه واړه شو ها زما خز او تلوا حاجته د حج د پاړه لوی حاجت د خز حج زکا چې بغیر د محرم نه دا نه حاصل کیږي تاسوکي انمره ان امرا اتی خرجت حاجتن جدا حج کوونکيوه وا اني اکتبت فی غزوات قزا وقزا ازمانم په فلانی فلانی غزاه کلیش او بهشکه زمانم کلیش په غزاه د فلانه فلانه کې او زمان خدز د حج دا بارا تلوا نا د ده پر راوات دلوه ځکه حج بلازم شو او زمان نوم غذا ده پر لکل شو نو سو کمم حج للارشم ده خز او که جهاده او غذا تلارشم قال نبی علیه سلام ارتوه انت لق لارشا فحج مع امرأتكا او, کا او حج د که ده سره او و غذا لمزا زکا ده خز حج ده نکی جزان لزه متفقن علیه لالا دخپل خزی صرا حج دو پارا او حجو کام او دا خیر دی خیر دی روان دا حج دو پارا امره لا امره لا اللہ اکبر او گورا دا دیل لان دی, دی. دی حدیث لان دی دو علماء و محدثین و حالتو اذا کان الحج الذي هو فریضتن کله حج حاج اغا د حچ هغه فریزه دا د فر زونه لا جوزو للمرې انتساافره بدوني محرمین چاغ حجا زن نهدي دښځې د پاه سفر کول د حج د بغیر بهغیر د خپل مهرم نه لو د حاجه علاوان نور سفرونه د خزره پاه څنګه جادید شو او پیغمبر حکم کړی و خاوند ته چې جهاد فريدا او د خځې سره لارښته حج د پاره له لې حاجت او داغې کنا حاج حج کوم کیوا حاجت داغې حج بیا دکلي چې د حج د پاره اطل ل نشته بغیر د محرم نه نو سفر جائز دی اپ آمریکې ته سیاحت تا <دراستا> د <بیدم> سیاست تبې د محرم نا یبنګو <الای> لا <لی آحد> یجو زو دې ایقدم علی <آلے> الله <الای جرسا>